Місіс Елін Селфсор, її тітка, знайшла застронений глибоко в туфлю золотий годинник. По-друге, коли місіс Гелмас, агента КБР, пильно оглядала кожну кімнату в будинку на фермі Долина, чи все на місцях, чи нічого не бракує, вона таки дещо помітила. Це сталося в кімнаті Кензіна. Місіс Гелн додивлялася, додивлялася. Всі ходила по кімнаті, міцно настуливши губи, торкала рукою тоненькові старі бейсбольні рукавиці та його брудні робочі черевики. То нікому тепер не потрібні окуляри, і весь час бурмотливо собі підніс. Щось тут не так. Ось бачу, я відчуваю, але недоброю вчила річ. І раптом згадала: Радіо, де ж це? Кендінів-прибачок. Ці два відкриття зведені докупи. змусили дією повернутися до звичайнісінького пограбування, як можливого мотиву вбивства. Справді, бо не міг ж той годин накопинитися в туфлі менці сам собою. Певна дівчина лежачи в темній кімнаті, раптом почула щось таке звуки ходи, а може й голоси, що навели її на думку про злодію. Отож, вона поклапила сховати годинник, батьків подарунок, який їм дуже дорожила. Що ж до радіоприймача сірого транзистора марки «Зеніт», то тут не було жодного сумнів, він безслідно зник. Та все ж не міг повірити, щоб цілу сім'ю було вбито задля такої мізерної поживи, як жменька, доларів і транзистор. Припустити таке, це означало геть перекреслити його уявлення про вбивцю чи точніше вбивцю. Дьюї та його помічники дійшли певного висновку, що це слово треба вживати у множині. Ретельні помірковані дії злочинців свідчили про те, що принаймні один із них мав, і то безперечно, надто холодний гострий розум, щоб учинити таке безпопереднього розрахунку. З другого боку, Дії помітив кілька деталей, які ще дужче упевнили його в тому, що принаймні один з у душі співчував своїм жертвам і, навіть убиваючи, жалів їх якоюсь химарною жалістю, бо як інакше пояснити оту матрацну коробку. Ця обставина належала до речей, що весь час не давали двої спокою. Навіщо було вбивцем морочитись? витягати ту коробку з далекого закутка в підвалі і класти перед топкою. Як не на те, щоб зробити містерові клад зручніше, щоб у ту хвилину, коли над ним буде занесено ніж, йому не лежати на твердій цементованій доліці. До того ж, ввучаючи фотографії з місця злочину, дією побачив і інші деталі, які начебто Підтверджували його здогад про те, що були моменти, коли вбивця виявляв щось ніби людяність. Чи як би це ж сказати? Він часто не міг ураз добрати потрібного слова. Якісь душевні порухи чи що, а кодри. ковдри. Ну, хто б міг таке зробити? Зв'язати двох жінок, як були зв'язані больні дівчина, а тоді накрити кодрами та ще й підіткнути їх не бажаючи на добра ніч. Або подушка під головою в Кенджина. Спочатку я подумав, що її, мабуть, підмостило на те, щоб легше було стріляти. Та тепер вважаю, що ні. Її покладено з тим самим наміром, що й матрац на коробку, щоб жертві було зручніше. Та всі ці розумування, хоч як захоплювався ними дію їм, не давали йому ні задоволення, ні почуття чогось досягнутого. Такі справи рідко розкривалися шляхом умоглядних теорій. І він більше вірив у факти, здобуті потом, зате неспростовні. Ось і тепер належало зібрати і просіяти крізь густе сита стільки фактів, що поту мало пролитися більш ніж досить. Було ухвалено розшукати і піддати перевірці сотні людей, всіх колишніх робітників ферми «Долина», Всіх знайомих і родичів кватерів, усіх, з ким містер кватер мав хоч найменші справи. Одне слово, ступінь за ступенем, черепащими темпами закопатись у минувшині. Ми повинні копати доти, сказав Дюї своїй команді, аж доки знатимемо кватерів краще, ніж вони самі себе будь-коли знали. Аж доки виявимо зв'язок між тим, що ми побачили минулої неділі. І чимось, що сталося Михайлій п'ять років тому. Сполучну вамку. Вона має десь бути, доконче має бути. Місяць д'юї трохи задримала. Але, відчувши, що чоловіка знову немає в ліжку, прокинулась. Вона знайшла його в кухні. На плиті парував кавник, а на столі перед д'юї були розкладені фотографії з місця злочину. Похмурі плями що ж ніяк не посилали до барвистої клейонки з малюнками різної садовини. Одного разу Дьюї запропонував дружині подивитись на ті фотографії. «Ні», – відмовилась вона, – «я хочу пам'ятати Бонні такої, якою вона була, і їх усіх». «Елвіна», – сказала місіс Дюї, – «як ти гадаєш, ми колись будемо знову жити по-людському». Дьюї розкрив був рота, щоб відповісти, але його перебив телефонний дзвінок. В суботного вечора, 21 листопада, старий шевроле виїхав з Канзас Сіті. Багажник був такий напакований, що не зачинявся, а частину вантажу довелося прив'язати на даху і навіть на бампері. Всередині машини на задньому сидінні стояли один на одному два телевізори. Так що для пасажирів лишилося зовсім мало місця. Дік сидів за кермом, перший обіч нього, затиснувши в руках свій недорожчий скарб стареньку гіпсонівську гітару. Що ж до решти його майна Хібрової валізи, сірого транзистора, зеніт, бутля з концентрованим імбировим пивом, пері боявся, що в Мексиці може не бути його улюбленого напою та двох великих ящиків з книжками, рукописами і любими його душі пам'ятками. То їх теж як так примістили в машині. А яку бучу ще не дік перед тим, лайвся, штурхав ящики ногами, кричав, це ж п'ятсот фунтів свинячого лайна. Десь близько півночі вони перетнули кордон між Канзасом і Оклахомою. Перівічу... «Радісну полегкість. Нарешті вони видобулися з Канзасу. Тепер уже все це правда. Вони в дорозі, в дорозі назавжди без вороття. І немає в душі ні краплі жалю, принаймні у нього в пері, бо він не залишає позаду нічого».